Якщо в одного гравця король і пішак, а в другого всі фігури, гра все одно триває І навіть якщо пішак – ти, а може ми всі ними і є То пам'ятай, пішак – це найчарівніша з фігур Вона може здаватися малою, простою, але це не так Бо пішак ніколи не буває просто пішаком Пішак – це потенційний ферзь і щоб цю можливість реалізувати, треба просто йти вперед. Клітинка за клітинкою. А коли дійдеш до другого краю, усі сили розкриваються. Нора подивилася на книжки навколо. То ви хочете сказати, що в мене на дошці тільки пішаки? Я кажу, що те, що видається дуже простим, може принести тобі перемогу. Треба рухатися далі. «Як тоді, на річці, пам'ятаєш?» Звичайно, Нора пам'ятала. «Скільки їй було років?» «Мабуть, сімнадцять, тому що в змаганнях вона вже участі не брала». Це був нелегкий період, коли батько на неї сердився, в матері була чергова майже повністю мовчазна смуга депресії. Брат повернувся з художнього коледжу провести вихідні зраві. Показуючи друзям пам'ятки славетного Бетфорда, Джо організував імпровізований пікнік на річці з музикою, пивом, страшною кількістю трави і дівчатами, які з досадою відчували, що Джо до них байдужий. Нору запросили теж. Вона напилася і чомусь завела мову з раві про плавання. «То ти можеш перепливти річку?» – спитав він у неї. «Звичайно. А от і ні». Втрутився хтось іще. І в цей момент одуріння Нора вирішила показати, що може. Поки її дуже п'яний і обкорений брат зрозумів, що вона робить, стало пізно. Нора запливла вже далеко. Коли вона це згадала, коридор у кінці полиць із каменю обернувся на плинну воду. І хоча полиці лишилися на місцях, плитка під ногами зазеленіла а стеля перетворилася на небо. Але на відміну від того, як Нора переходила в іншу версію теперішнього моменту, книжки і місіс Елм залишилися. Вона була наполовину в бібліотеці, наполовину в спогаді. Нора дивилася на когось у річці коридорі. То була вона, молодша, у воді, і останні промені літнього дня зникали в сутінках. Річка була холодна, течія потужна. Нора, спостерігаючи, згадала біль у руках і плечах, як вони затерпли, обважніли, ніби вона пливла в броні. Згадала, як не розуміла, чому то полі на другому березі вперто залишалися того самого розміру, а берег усе на тій самій відстані. Згадала, як ковтнула брудної води як озирнулася на той берег, звідки пливла і де зараз стояла в бібліотеці і дивилася разом із братом та його друзями, і де по обидва боки і старшої, і молодшої Нори тяглися по лиці. Тепер Нора пригадала, як у паніці їй стало на думку слово «рівновіддаленість». Слово з безпечного словника. «Рівновіддаленість» – таке нейтральне, Математичне слово, яке стало застиглою думкою, Інора повторювала його, наче маніакальну мантру, витрачаючи сили на те, щоб практично не рушати з місця: рівновіддаленість, рівновіддаленість, рівновіддаленість, ні до одного берега, ні до другого. Ось так вона і почувалася більшу частину життя завислою посередині. Вона щосил розмахує руками, намагаючись просто вижити і не знаючи, куди пливти. Куди рухатися, щоб не пошкодувати. Вона поглянула на другий берег, де тепер додалися полиці, але й залишався великий силует тополі, схилений над водою. Ніби там її дитина, за яку вона хвилюється, і вітер шелестить у листі. «Але ти обрала!» – мовила місіс Елм, вочевидь, Почувши думки Нори. І вижила. «Життя – це завжди дія», – сказала місіс Елм. Вони дивилися, як брата витягають від води друзі. Як потім він дивився на дівчинку, імені якої Нора вже давно не пам'ятає, вона зателефонувала в службу порятунку. «І ти справді діяла, коли це було важливо?» «Попливла до другого берега?» «Ти себе витягла?» Ти кашляла, як шалена, отримала перехолодження, але попри серйозні перешкоди перепливла річку. У тебе щось виникло всередині. Так, бактерії, кілька тижнів хворіла, наковталася тієї смердючої води. Однак вижила, у тебе була надія. Воно-то так, але з кожним днем я її втрачала. Нора дивилася вниз, як трава втягується назад у камінь і в востаннє на воду, доки її блиск зник. І топуля розчинилася в повітрі разом з образом брата, друзів і себе молодшої. Бібліотека знову стала такою, як має бути бібліотека. Але тепер книжки вже стояли на полицях, а лампочки світили рівно. Я така дурна була тоді. Кинулася пливти просто для того, щоб справити на них враження. Я завжди гадала, що Джо краще за мене. Хотіла, щоб він мене любив. А чому ти вважала, що він краще за тебе? Бо так думали батьки? Нора навіть образилася на таку прямоту місіс Елм. Але, може, та й мала слушність. Я завжди повинна була робити те, чого вони від мене хотіли, щоб справити на них враження. У Джо, звичайно, були свої проблеми. І я по-справжньому їх не розуміла, доки не дізналися, що він гей. Але ж, кажуть, причини суперництва між дітьми не в дітях, а в батьках. І в мене завжди було відчуття, що його мрії батьки дещо більше підтримували.